CAISUL Rotesc cireșii hore și ciuleandre, Înzumze de miresme și bondari. Caisul, năpădit de roade mari, E candelabru printre policandre. Pocale par sau cuiburi de canari, Ofrandele lui rumene și tandre. Dar nu le vor nici mâini de copilandre, Nici zburdele albaștrilor strângari. Ei strâng oțetul zarzărei necoapte, iar sus tânjesc aromele minuni, pălind pe triste ramuri fără șoapte, și cad în glod trântite de furtuni, precum din cer în fiecare noapte cad stelele înghițite de genunii.